Mezi důstojnictvem na Zelené hoře vypukl nevýdaný zmatek. Ministr národní obrany Aleksej Čepička se svým dvorem vykonal při několik neočekávaných návštěv u některých útvarů a pro řadu důstojníků to znamenalo osobní katastrofu. Pouhá představa, že by minister mohl navštívit Zelenou horu nebo některé pracoviště byla k zešílení. Pak přišla zpráva z Kinžvartu, že prověrková komise vedená Velikým Aleksejem navštívila tamnější PT páky a několik důstojníků, že to odneslo okamžitým odchodem do civilu. Boha jeho, sténal Terasky a srdcerivně upíral zrak k nebesům. Ta háňba, ta háňba, dnes som majorom a zajtra budem vřít. Z deprese ho vyvedl teprve jako již vícekrát kapitán Ořech. Sdělil mu, že v Kinžvartě jakož i u řady jiných útvarů byly do civilu posláně někteří nižší důstojníci. Taková šarže jako je major musí přestát i ministerskou bouři. Po tomto ujištění Terasky viditelně ožil. Na oběd do důstojnické jídelní se dostavil téměř ve výtečné náladě a po chvíli pomlaskávání spokojeně pravil. Tejrazky jsem zjistil, že jsou majorom a jsou úplně kludný. Nastali ohorečné přesuny. Vojíni, ze kterých by se mohlo soudru ministrovi udělat špatně, cestovali na nejodlehlejší pracoviště a netrpělivě se čekalo na reprezentativní posily od rod. Tak se stalo, že terasky potkal pod zámkem vojína Kefalína. Vykulil oči a zašermovala rukama, jako by rozháněl mdloby. Kefalín, co ví robíte tuna? Dostavil jsem se z tábora místo odveleného vojína Vločky, oznámil zděšenému majorovi Kefalín. Zde mám řádně vystavený cestovní rozkaz. Terasky zaskřípal zubama. Kdo vás odoslal? Který somár vás odoslal, Keď potřebujeme vojakov? So druh nadporučík Mazure. Teraz dlouho mlčel a přemítal: Kefalin, vy jste chorý. Nejsem so majore. Momentálně si nemohu na nic stěžovat. Kefalin, když hovorím, že jste chorý, jste chorý. Tak je rozkaz. Kdyby som hovoril, že jste mrtví, byli byste mrtví. Provedu jste chorý. A budete sa hlásit na ošetrovni. Budete ležat, dokial tu budou súdruhovia z ministerstva. To se ke Falinovi docela zamlouvalo. Proti povinnému odpočinku na ošetrovni nebyl nikterak zaujat. S takými vojakmi sa nedá niži nerobit. Kdyby byla vojna, nechal by som vás zastřelit a súdruhovia by vás zahádzali vápnom. Terazky to nemôžem urobiť, lebo nemám takú právomoc. Preto budete chorí a budete mať horučky. Ale jak to mám udělat? Kto je tu na simulant? Vy alebo já? Já věm veleť, vy větě simulovať. Teraz běžte na ošetrovnu a buďte chori. Provedu. Zvolal Kefalín a rozběhl se k ordinaci kapitána Horce. Ke takého vojáka spátří sudruh minister Čepička, vůčel pro sebe terazky. budem majorom v zálohe.